يا لا قومي من نفوس عانا قد درب السيفالي رواجت لي الموت سرا بين احراج الضلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء المرسلين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفجور وانسجنا من الراشدين Dragi džemate, poštovana braćo, predavanje koje smo držali prije neku noć na temu mundrost stvaranja i blisa, imalo je za cilj da otkloni neke sumnje koje mogu da navru robu čovjeku pred ovolikim iskušenjima na koja najlazimo. Večerašnje predavanje sam naslovio u Budijet. Ili robovanje uzvišenom Allah. Postoje vraćo dvije vrste robova. Ili dva... dvije vrste robova. Svaki je čovjek Allahov rob. U smislu Allahovog stvorenja. I postoje robovi U smislu oni koji su odabrani i koji robuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Tema o kojoj večeras govorimo, nju je obrađivao Imam Ibn Lukaim. Isto kao i temu mudrost stvaranja i blisa. Znači, obje te, ove teme su od njega. Znači, njegova je osnova i to sam dakle od njega preuzeo, radija rahmatullahi alihi. Dakle, govorimo o robovanju, u budijet, robovanje Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Nekoliko puta smo spominjali njegove riječi, Ibnu Kajmale i da Allah, što ga se više bojimo, to smo mu bliži. A stvorenje, što ga se više bojimo, to smo dalji od njega, bježimo od njega. Zato je dobro govoriti o temi robovanja, I temi ta luka. Šta je to bogobojaznost? Zanimljiva je njegova podjela Rahmetullah Aleyhi Bogobojaznost I kaže bogobojaznost je bogobojaznost Ima tri stepena Prvi stepen je Hamijetul kalb val džavarih Anil atham Val maasi Prvi stepen bogobojaznosti je da čovjek Čuva svoje srce I svoje organe Od grijeha i nepokornosti Allahu Drugi stepen hamijetuha anil makruhat da sačuva svoje srce i organe od onoga što je mekruh, što je pokuđeno, što nije poželjno. I treći hamijetuha anil fudul, ma'na ya'ni. Čuvanje srca od onoga što je višak. Bespotrebno i onoga što što ga se ne tiče. Poajte ovo. Prvi stepen Da čuvamo srce i organe od grijeha i nepokornosti Allah. I kaže on, ovaj prvi stepen da daje, daje srcu život. Srce je živo. Drugi stepen čuvanje srca i organa od onoga što je me kru, što je pokuđeno, osuđeno. Nije dobro. Tomu kaže daje snagu... Srcu, daje mu snagu. kuvet. I treći stepen čuvanja srca od čega? Od? Od od stvari i od onoga što, što nas ne tiče. E ovo treće kaže daje čovjekovom srcu radost ferh behđe. To je ono kad insan ima lijepo čehret i surur veselost. Pogajte ovo. Mnogi smo u ovom zemanu nesrećni baš zbog toga što se bavimo onim što nam se ne tiče. Da ne govorimo ome o mekruhatima i onome što je zabranjeno. To su tri stepena bogobojaznosti. Takva luka. Prvo imamo i luka ima lejra Dakle, govorimo o ubudijetu. Braćo, tema koju večeras obrađujemo Ona je, ona je posebna, osobena je i ne zahvata obudijec, zastajališta propisa u smislu treba da klanjamo opet namaza dnevno, da postimo ramazan, dobojimo hađe, dajemo zekat i tako dalje, ne bavi se time u detalje, nego samo zahvata te Allahove propise općenito. I na osnovu tih dakle razmišljanja izlazi sa posebnim zaključcima da pokuša kod čovjeka da razvije osjećaj da osjeti slast strobovanja Allaha. Jer mi živimo u vremenu braćo, velike improvizacije. Kada ljudi u ovom javnom životu previše improviziraju stvari i to imamo u svim, u svim ovim segmentima života. Od recimo rada na građevinama, od od nauke, od, od sporta, od svega, primjećujemo veliku improvizaciju. I to se normalno, i to je ušlo i u, u, u sfere vjere, gdje ljudi improviziraju vjeru, odnosno žive vjeru previše formalno, a zaboravljaju one suštinske stvari koje Allah subhanu wa ta'ala posebno naglašava u Kur'an, a to je odgoj srca. A to je da srce, U istinu bude ono koje Allahu robuje. Koje Allahu pada na sreštu. Ne mislimo na ono srce koje je od, od, od mese i od krvi. Ne, ne mislimo na ono to srce. Nego na ovo duhovno srce o kojem Allah subhanu wa ta'ala govori. Zbog toga se ubudijet, pravi ubudijet robovanja Allahu bazira na tri stvari. Ili zahvata tri stvari, tri oblasti. Prva oblast je Allah subhanu wa ta'ala Kod svojih stvorenja ima svoju naredbu i svoju zabranu. Dakle, ono što je naredio je ono što je zabranio. I to se zove propisi. To je prva oblast. Druga oblast je Allahova odredba. koje je odredio njegovim stvorenjima. I ona, može da, I ona ide u dva smjera. Allahova odredba u smislu nesreća, koje Allah nama daje, ali mi ne utičemo najnjih kao što je recimo vremenske nepogode kako on to nazivaju poplave, požari, zemljotresi, potopi i tako I Allahova odredba, mesaib, u onome e, ili maaib, u onome gdje insan ima udjela, a to je kad insan čini grije. To je dakle druga ona sfera u budiet, gdje treba da budemo ovaj opres. Znači prva sfera jeste ubudjet robovanja Allahu u onome što je naredio što je zabranio. Druga oblast jeste robovanja Allahu onome što nam je odredio. I toga ima dvije vrste. Robovanje Allahu sprem nesreća koje nam Allah daje i one su iznad naše moći. Mi na to ne utičemo. I druga, drugi ogranak robovanja u ovoj oblasti jeste robovanje Allahu Kad su u pitanju grijesi, nepokorności slično. Kako da se tu postavimo? I treća oblast jeste robovanje Allahu sram nikmeta kako je nam daje. Nimate to su blagodati. Je tako? Turije znamo kod nas, tako? Kako da robojem Allahu s onoga što mi je dao. A dao mi je puno, je tako? Neki se čovjek požali od jednog od poznatih selefa i kaže zašto me Allah toliko iskušava? nije mi dao ništa od imetka. Moji komšije, moji pozici mi sve, mnogo više. I onda mu nabraju i kaže kad bi ti neko ponudio da za oko milion zlatnika bili pristao, kaže ne bi. Za drugo, kaže ne bi. Bili pristao da daš ruku za milion zlatnika, kaže ne bi. Drugu ruku ne bi. Tako s nogama, tako sa ušima, tako sa svime. Pa kaže ti samo na sebi u organima, ovim fizičkim organima, imaš preko deset Koliko miliona zlatnika? Što hoćeš više do Allaha subhanahu wa ta'ala? Znači kad ti Allah subhanahu wa ta'ala da samo nimet zdravlja, u tvom tijelu dovoljno ti je ni nimeta da mu bude zahvalan. Allah subhanahu wa ta'ala. Zato je Allahu najdraži rob. I Allahu najbliži rob, onaj ko spozna robovanje u ove tri oblasti. Koji ih potpuni i koji ih A udaljeniji od Allaha je onaj ko za zanemari robovanje ove tri oblasti. Je smo zapamtili ove tri oblasti. Oblast sprem Allahovih naredba i zabrana. To je prva oblast. Druga oblast jeste robovanje Allahu sprem njegove odredbe. I toga ima dvije vrste. Robovanje u tragedijama koje nam Allah daje i na koje mi ne utičemo. Umre mi recimo neko u familiji, izgubim neki dio tijela, vrlo često ne utičem na to. Allah mi tako odredio i robovanje sprem onih nesreća ili mahana na koje ja mogu da utičem. A to je kad činim grije. To je dakle druga oblast. I treća oblast jeste robovanje Allahu sram nije meta. Sprem blagovati koje nam daje. I to je večerašnje predavanje, braću. Ja vas molim, u toku predavanja ako nešto bude nejasno, zaustavite i pitajte. Da možemo da pojasnimo prije nego što odemo daleko od teme. Ili duboko u teme. Dakle, najbliži Allahu rob i najdraži Allahu rob je onaj koji ispuni robovanje u ove tri oblasti. Najudaljeniji od Allaha je onaj koji zanemari robovanje u ove tri, ove tri oblasti. Imam Ibn-Lukain i ovo je jako lijepo primječeno. kaže deset stvari su kod čovjeka beskorisne. Kad bismo smo veće raz, braću, samo od ovih deset stvari, zapamtili par, dvije, tri, eventualno četiri, pet, bilo bi dovoljno da kažemo, sa ovog smo od desa pokupili koristi. Kaže ovako, deset stvari su kod čovjeka beskorisne. Prva Znajnje po kojem se ne radi Sad možemo da zapitamo Koliko svako od nas Primjenjuje odina dina, od vjere Ono što zna Dijelo Koje nema ih lasa Druga beskorista stvar kod čovjeka je dijelo koje nema ih lasa Kada se insan pretvara A što se pretvara Treća stvar Dakle, nema ihlasa i nema sljeđena posladnika sa lalavom, ali se u tome. Treća stvar, imetak. Bojete i imetak kojim se insan ne okorištava. Onaj koji ga zgrče, tolika je cicija da i metak na ovom svijetu. Za, za, svoje, za svoj interes. A niti ga djeli na Allahovom putu, pa ga čeka nagrada na onom svijetu. Bajte ovo. Jako opasno, kad insan Zgrće i metak, a cicija je. Pa niti ga daje za svoju familiju, za svoju rodbinu, za djecu, ža, za ženu, za roditelje, za siromahe. A niti ga žrtvuje u smislu če, čeka na nagrade za sudnji dan. Da ima kod Allaha subhanahu wa ta'ala ušteđeno nešto. Četvrta beskorisna stvar jeste srce koje je prazno, koje je lišeno ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i žudnje prema njemu i prisnosti sa njim vajte ovako lijepo zračio braćo dva najveća užitka su spomenuta u jednoj dovi Resula sallahu alaihi wasallam Allahumme inni es eluke lezete nazari ila veđik wa šeuka ila liqaik ovo je dova koju Ibnu Kaim u dijelu šejtanove zamke detaljno komentariši Najveći užitak na ovom svijetu, braćo, jeste kada osoba kod sebe razvije čežnju za Allahom. Najveći užitak. Najveći užitak na onom svijetu je susret sa Allahom. Onaj ko ne bude razvio u srcu na ovom svijetu, užitak da sretne Allahom, neće imati užitak vidjeni Allahom na sudnjem danu. Gledajte ovu. Najveći užitak jeste da U srcu razvijemo čežnju za Allah. Da ga sretnemo. Na ovom svijetu. Najveći užitak. Najveći užitak na onom svijetu je šta? Susred sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato je jedan od selefa rekao Ramatullah Aleyhi kaže ako rob bude mnogo spominjao Allaha Allah će mu usaditi u srcu Čežnju za susret sa njim. Hvala je to ovdje. Allah će mu usaviti u srcu čežnju za, lju, za susret sa njim. Peta beskorisna stvar jeste tijelo koje nije pokorno Allahu i nije u službi Allaha. Hvala je to Mi smo u godinama kada smo još uvijek u najljepšoj najjačoj snaži da budemo Allahu u pokornosti. Tijelo koje je lišeno pokornosti Allaha. I izmetaj njemu, ono je beskorisno tijelo. Ajde ovo. Šesta stvar, ljubav koja nije ograničena zadovoljstvom ono koga voliš. Každa voliš Allah, onda tu ljubav ograniči onim što Allah voli. Stovo čujem. Ovo je jako bitno. I izvršavanjem njegovih naredbi. Ako voliš neko stvorenje, voliš recimo svoju ženu, a sve radiš kako ona neče ona će reći ovaj me ne voli. Svi čuli ovo? Čakice, to je opasno polje. Ako sve radiš suprotno, ona kaže, to je lažna ljubav. Ako si rekao, ja volim Allaha, tako uveđi. A ne radiš ono što on voli, to je lažna ljubav. I ne zličavaš ono što ono tebe traži, to je lažna ljubav. Dakle, takva je ljubav beskorisna. Ovo je to obraćeno. Sedma stvar, vrijeme koje nam promiče, a u njemu ne uradimo dobro. Niti ga iskoristimo da se pokajemo za ono hrđavo što smo prije uradili. To je beskorisno vrijeme. Osma stvar, razmišljanje o onome što ne koristi. Čuvajte mozak od ovoga. Jer danas je mediji toliko jak braćo, toliko je jak da naprosto nameće dinamiku razmišljanja. Nameće je. I onda čovjek dođe u poziciji da jednostavno nema vremena se pozabavi s ovom kako treba. Dakle, razmišljanje o onome što ne koristi je beskoristno razmišljanje. Deveta stvar da služiš nekome čije te služenje ne primiče Allah. Da služiš nekome čije te služenje ne primiče Allah. Zato su učenjaci govorili najgori gub, najveći gubitnik na ovom svijetu je onaj ko izgubi onaj svijet zbog dunjaluka drugih ljudi. Služi drugima dunjaluku. I zbog nje spremao i da prevari, i da ubije, i da slaže. Radi ljudi. I zbog službe tim ljudima, ne samo što je izgubio Ahiret, on izgubio Dunjaluk. Jer nije vrijedan u njihovim očima. S čujem A to samo je u očima ljudi. najvrednije je onaj ko služi Allah. Pamtite ovo. Joj je poseban ders. S odnokuranskim ajetima i Sure El Israel i Isra Benu Israel. Men kane ju ridilo ađirete ađel na lehu fihama nešau li men Zumme žalna lehu žehenne je slaha med dvommenhura, onaihko žudi za ovim životom,mzim, duajčm životom, mi ćemo gadati. ali če mo ga dati ono koji mi hočemo. a on ćemo učiniti da se u žehennemu ponižeen pršim. Omen je radel ahirete se leha sa jeha ohamo min ula ike ka ne sa imome škura. on A vjernike njegovo će djelo biti svake zahvale dostojno. Ovo je ovo. Kad lopo u braću ukrade nešto i to ne smije kod sebe da drži i ima mogućnost da to potrani kod drugog lopo ili kod poštovnog čovjeka. Gdje će ga ostaviti? Zavisni senko. Kod poštovnog čovjeka. Zna, cijeni to onaj ko bude htio ahiret. A on je mu'min. Njegovo je djelo svake hvale dostojno. Allah kaže. To je Allahov zakon. Znači Lopov kad nešto učini zlo hoće da prikrije neće to kazati lopov. Je zna da će ga izdati. On je Lopov. To će kod počutnog da, da potranje ako, ako bude mogo nekako. Zbog toga Čovjek koji služi ljudima, naračun svog ahireta, gubitnike veliki. Teško njemu. I deseta stvar da čovjek strahuje i da žudi. Od nekog ili prema nekom, čiji je život kao i njegovo u Allahovoj ruci, u Allahovoj moći, kod Allah subhanahu wa ta'ala. I to je gubitnik. A dva najveća gubitka od ovih deset su, kaže, imam iblokajim dvoje. Iba'atul kalb ve va iba'atul vakt. Upropaštavanje srca i upropaštavanje vremene. Kad čovjek, braćo, uništava svoje srce. Grijesima, haramima, lošim dakle stvarima i prljaga non stop. Ili dozvoljava da mu vrijeme protiče u nečem što je beskorisno, a da ne govorimo nečem što je haram. Kaže, ima bi mu kaj, bojete obraću. Boj, jako zanimljivo. Kada bi insan radio ono što Allah voli, a pritom propusti ono što je još draži bio bi gubitnik. Pajte ovo, gubitnik. A što reći za onoga ko ne radi dobro ili ko još radi zlo? Kada bi insan radio ono što Allah voli, a propušta da uradi ono što je Allah još draže od tog što on radi, bio bi gubitnik. A to ćemo tek kad dođemo kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kad budemo stali pred ženetom, inša ne pred ženom, inša a tamo sto, st sto stepeni ženeta. Svaki stepen, svaka dva stepena razika izme njih koliko je između? Nebesa i zemlje. Zbog toga kare sallallahu aleyhi wa sallam ebu, ebu, e, Dherri nasa ja'melun Ebu dher Fa inna l'đenne Mijetu dheređe O Ebu dhere Usti ljudene karadek se bore Jer djennet ima 100 stepeni Bejne kulli Bejne kulli dheređetejn Kama bejne s'ma i vel ardu Jer nusakka dva stepe na razmak Koliko il djene beje sa i zemlje Se el Allahe, el A kada budete molili Allaha, molite ga za Firdeus. To je središnji, centralni i najuzlišenji dio dženeta. Nije rekao, molite ga samo da uđete u dženete, nego najuzlišenji stepe u dženete ga molite. Dakle, kak uđeš u džemiju i hoćeš da klanjaš, nema oba tamo u čosku nega sjesti, nego u prvi sat odmaji ono prvi sav. Ale o najdraži prvi sav. Ale najdraži. Dakle, kroz ovo, kroz ovi deset stvari, braćo, uviđamo važnost očuvanja zdravog srca i važnost očuvanja vremena. Znači, srce uništava on stvar ili situacija, kada osoba da prednost, duj naluku nad ahiretu. A vrijeme uništava lažna nada. Uvijek Islan kaže sebi kad budem bio malo kasnije pokađeću se. Onda ću stati pa ću promijeniti ono pa ću promijeniti ono. Lažna nada. Lažna nada uništava vrijeme. A ljubav prema granuku uništava srce. I sada prelazimo na one tri oblasti robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Prva je robovanje Allahu sprem njegovih naredbi i zabrana. Kratko je tu. Kratko je tu bio imel. Kaj kaže... Spom Allahovi naredba i zabrana Izvrši Ono što Allah od tebe traži Radi Allaha I kako je to pojasnio Muhammed sallahu alaihi wa sallam I dovoljno ti Ništa ni, vanje, ni više. Dovoljno više Kako ti Allah traži Kako ti Allah naredio Radi njega to uradi A to je pojasnio Muhammed sallahu alaihi wa sallam Bilo koja naredba Bilo koja zabrana Braćo, mnogo je bitno da Da sve ono što je Allah propisao To je našu korist. Znači, mi Allahu ne trebamo. Allah nás nije potreban. Mi trebamo Allah. Dakle, ako ti je Allah rekao, klajnaj, klajnaj. Ako ti rekao, ne gýbeti, ne gýbeti. Ako ti rekao, ne grdi komšiju, čuvaj, ne gohak, čuvaj, ne gohak. Ako ti rekao, obavihač, obavihač. Ako ti je rekao, čuvaj pravo komšiju, čuvaj pravo komšiju. Allah to tebe traži. Ni manje, ni više. Zato, braćo, ima kod današnjih muslimana, možemo da primijetimo, da kada ga neko pita zašto postiš, on počeo objašnjava pa eto, to je zdravo, pa mnogo ljekovito, pa ljekari rekli, rekli ovo, pa rekli ovo ne. Ja postim jer mi Allah to naredio. Koliko je to zdravot to je sasvim druga stvar. Zašto klanjaš pa mnogo zdravo za kičvu, pa ono, kad padaš seždu, pa to je zdravo, pa gimnastika, pa ne. Ja klanjam jer mi to Allah naredio. To je osnova, braćo Sve drugo je sporedno. Pojašnjenje do čeg je medicina došla može bude relativno. Nesparo nekada. Poz tim Allah mi naredio. Požegi, požegi. Koliko mogu. Klanjamo Allah mi naredio. Po blatu, po blatu. Allah naredio. Neboj, izgubit će nam ove hlače, peglu. Neboj da klanjamo sada to će, budemo trenerokim na sebi. Nemojte da. Klanjamo Allah ti je naredio. Slu je obraćan. Dakle, Ubudijet Allahu je kod tih, kod tih dakle, stvari i zvrši ono što Allah o tebe traži. Ostavi ono što je Allah zabranio. I ti si rješio problem. Braćo, veliki, veliki je izazov za čovjeka kada počne da u Allahovim propisima traži neku mahanu. Neka pojašnjenja da bih dovolio svome ne i čeif. To je opasno. Kad ti Allah nešto traži, uradi to. I braćo, u tome je spasno. Allah i braće, u tome je sreće. Kad ih sam svati ja klanjam i to je, to je počeo za mene. Klanem, počeo se da klanjam, da mu robuje. Druga oblast jeste robovanje u Allahovoj odredbi u onome što je tragedija po nas. I to smo navili primjer. Recimo poplave, požari, zemljotresi, razne druge, dakle, razne drugi vidovi, nesreća. Kod ovoga Kod ove oblasti, Ibnu Kajm kaže Prvi vid robovanja jeste Da pred osabura osaburamo. Da je ovo saburam. Drugi vid jeste I on je uzvišen od prvoga Da kod sebe Pokušamo Da razvijemo osjećaj zadovoljstva I je to da Allah odredi. I treći vid Ovo je najjači stepen Jeste da kaže hvala Allah. To je tvoje odred. Ja sam pokoj. Dovoljno. I druga, druga vrsta ubudijeta kod ove, Allahove odredbe jeste, ubudijet sprem mahana, sprem grijeha. Kako da se insan postavi, a da bude Allahov rob, pokorni Allahov rob, a on griješi, on je griješnik. Kako da tu robuje Allah Subhanallah? I ovdje je Ibnu Kajim ostao najduše i puno pojašnjavao, zbog vremenskog, dakle, o, o, zbog ograničenja vremenski, i ne može biti u detalji. Aćemo u kratko. Sama svijest da ti je Allah subhanahu wa ta'ala dao razmišljanje o tome. Da možda se pokaješ. I da hoćeš da se pokaješ, dovoljete da kaješ, ja robujem Allah. Dakle, kad učiniš grije, kad od sebe ispoljavaš mahane, koje ti pomaže šeitan da i ovaj finaliziraš, i dođe ti svijest da se pokaješ, svati, da ta svijest da se pokaješ je nimet od Allaha. To je Allahova blagoda tebi. Koju Allah daje robu, kad hoće da mu oprosti. I onda svatiš, od mene je gre, od Allaha je oprost. Od mene je gre, a poslije gre je pokajaj, oprost. Allah mi daje, ja kršim. Allah je propisno svrem toga. Zbog toga kad instan hoće se pokaje nek pokaže da mu je tijelo pred Allaha ponizno. Da mu je srce pred Allahom palo na seštu. Zbog toga je Allah subhanu vata'ala braćom zadržao za sebe pohvalu, hvalu i zahvalu. A stvorenja kod njeha su manjkavosti, maha negrijezi. Allah nam spušta blagodati, a mi mu ne zahvalimo. Allah hoće da nas učvrsti svojim propisima, a mi to odbijamo. Dakle, sama činjenica da ti je Allah omogućio da mu se pokaješ, to je, to je ubudijet, to je robovanje Allaho subhanahu wa ta'ala. I ti to uradiš. To je robovanje Allaho subhanahu wa ta'ala. Malo smo tome govorili kad je bilo govora o budu stvaranja Iblisa. I treća oblast jeste ubudijet Allahu skram nime tako je imamo. Braćo, ovo je Ni znamo, nekada kažemo, ovo sam ja zaradio. Ovaj desto samo ja mogu dodrž, niko više ne može. Taksi samo ja mogu dobro da vozim, tako akice, niko više razna koja. To je površenje. Vraću to, tako ne ide. Znaš, dobro da opravljaš zube, hvala Allah. Znaš, lijep desto da održiš, hvala Allah. Dobar si govornik, hvala Allah. Koliko je dobri govornika prva rana, ta vraću. Znaš dobro da nešto uradiš što je korisno, vala Allah. Dakle prva stvar kod nimeta jeste da priznaš da nisu tvoje nego Allahove. Hajde obrat, prva stvar. Da priznamo da su one od nas, da su od Allah ni od nas. Allah nam ih daje. Druga stvar kod nimeta jeste da te zapravo halalte. Prva stvar je da i priznamo da je to ni meta. Druga stvar je to od Allah. I treća stvar. Da taj nimet koji ti je Allah dao, upotrijebiš tamo gdje Allah voli. Ovo je, ovo. ovo je dakle najveći stepen. Prvi stepen je da priznaš da je nešto niqmet. Nekada, braću, insam, ne osjeća da je zdravio niqmet. Liko se ne razboli. On nije da je u niqmetu. U slobodi. Smo mi sjesti, braću, koji je niqmet, imate slobodu. Ali mi o tome ne razmišljamo. Dakle, prva stvar je da primijetiš da je nešto nije. Met. Druga stvar, da priznaš da je to od Allah. Treća stvar, da to upotrebiš tamo gdje Allah voli. Meta primer za ovu. Reci o tijelo. Koliko ljudi, braću, koliko muškaraca, žena upotrebljava tijelo tamo gdje Allah ne voli. Ako Allah damo lepše tijelo, mu buče usko. razgoliči se, da se vidi da ima ljepotu to je njegova majka rodila, to je djetaka bio, nema šanse ko da bude kao ovo. Ne, to je Allah dao. Kušate. Sve što je Allah dao robu kušaja, to je za roba. Dakle, kod Nihmeta, prva stvar, da ih primijetimo i da ih priznamo da je to Nihmet. Druga stvar, da je to od Allah, ne od nekog drugoga. I treća stvar, da taj Nihmet, tu blagodat, upotrebimo tamo gdje Allah voli. Jedno Lijepih, zanimljivih stvari Kod ove oblasti jeste Da osoba Koliko god da mu je Allah nečega dao malo Smatra da je to puno I druga stvar Koliko god Da osoba mnogo Allahu zahvaljuje Smatra da je to malo Čuli Koliko god da Allahu robuješ Zahvaljuješ mu Uvijek reći sebi Nisam dovoljno postigao Mogu mnogo više Braćo, ovo je Kada ove tri stvari upotpunimo, braćo, mi postajemo oni koji su Allahu najdraži i Allahu najbliži. Sve osim ovoga je manjkavo. Sve osim ovoga je krnjavo. Dakle, je jedan put da sumiramo i da završimo ište. Prva stvar, prva oblast robovanja Allahu jeste u njegovim zabranama i njegovim naredbama. I to smo razumili. Pokornost radi Allaha i slušanje uputa poslanika Božica. Druga oblast jeste Allahova odredba. Bilo u nesrećama, bilo našim vašim grijesima. Ili je onaj greh koji uradimo, Allah mi ga odredio. Tako da se tu ponašamo. I treća oblast, Allahovi nimeti koje nam daje. Ako malo razmislite, braće, vidjet da ove tri oblasti zahvatile su sve u životu što insana, što insano dolazi. Sve. Kompletno naš život je ovo zahvatilo. Naredbe i zabrane, Allahova odredba i Allahova nije imati blagodati. S ovim završavamo. Molit će Allah subhanovata ala da nam podari razumijevanja vjere. Da budemo Allaho odabrani pokorni robovi. Da nam Allah oprosti grijehe, da nam smiluje. I braćo za kraj, da podsjetimo da je mnogo bitno da insan od blagodati kojemu Allah subhanovata ala dao Nikada ne teži za onim što nema, dok ne realizuje ono što ima. Čuli obraću. To što imaš tu, kad to upotpuniš, Allah će ti pomoći da stekneš novo. Ja vam savjetujem, nijemad koji imate ovdje, šuvajte ga. Malo gdje, ako mladi ljudi se ostali zajedno i u broju i druže, išire Allahu vjeru. Jokupil ljuda radi Allaha i čini izmet Allahu, to što je ovdje. Ja na sastu to čuvajte. Imate ovdje daje koji sama rade, poštujte to. To je blagodat. Ne možete se puno tamo po njemačkoj za Halilom zovi i ne možete to sve to. Minimalno tamo svoje svoje iskušenja i svoje belaje i svoje, al tako? Tako dršta se vi tu. Tu radite, tu se borite. Jer uvijek insan misli tamo negdje je mnogo bolje. A tamo možda je veće fitne. Tamo možda gore. Zato, tu gdje ste, iskoriste, braćo, to što imate. Ako budemo zaslužili, Allah će vam dati još bolje. Ako ne budemo, to ne je dovoljno. Hvala, hvala. Tako. Na sada nagradi. As-salamu alaikumu. Hvala, hvala, hvala, hvala. هو للموت سرا بين احراش الضلال